Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu fala mudillalah waman yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman kafir mazidah Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim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 إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين أمرت قل الله وقولوا قولاً سديداً، يسلك لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم، وما يتيال الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وَشَارَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّرْ ثُمَّ عَمَدْ بَعْدٍ Faya ibadallah Jemaat surat Jum'ah Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Usi nafsi wa Taala. Bitaqwa Allahi Azza wa Jal Saya azza kepada diri saya Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan demikian juga kepada saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin. Jemaah salat Jumat ah yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisrina wa alannina. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita sendirian ataukah ketika kita bersama dengan yang lainnya. Saudaraku kaum muslimin, yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumaat ah, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keberkahan bagi kita semuanya ini. Saya ingin mengingatkan diri, kepada diri saya pribadi dan demikian juga kepada saudaraku sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan suatu kenikmatan yang sangat besar di antara nikmat yang Allah berikan kepada hambanya kenikmatan yang menjadi cita-cita bagi setiap umat dan menjadi tujuan bagi setiap negara yang dengannya diterap, ditetapkan anggaran yang dengannya ditetapkan pasukan tentara dan karenanya dan dalam rangka mempertahankan kenikmatan tersebut terjadi berbagai macam pertempuran dan peperangan ala ketawalah kenikmatan nikmatul am nikmat keamanan Nikmat ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keamanan kepada hambanya, yang dengannya mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ketenangan, yang dengannya mereka bisa belajar dengan tenang, yang dengannya mereka bisa mengasuh keluarga dan anak-anak mereka dengan penuh ketenangan, yang dengannya pula mereka bisa menjalankan berbagai macam amalan ketaatan, kurban, ila Allah Subhanahu Wa Taala dan manakala nikmat tersebut dicabut atau terganggu atau diambil sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala berapa banyak kemaslahatan yang seluruhnya mereka wujudkan, mereka lakukan terhalang bahkan terkendala bahkan hilang sama sekali. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pentingnya nikmatul aman, nikmat keamanan tersebut dan dikaren besarnya kedudukan nikmat aman tersebut Maka Nabi Allah Ibrahim al-Khalil, Ali Sallallahu Alaihi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran Al Karim sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Surah Al baqarah ayat yang 126. Nabi Allah Ibrahim al-Khalil berdoa Rabbit al-Hadabala dan Aminah Warzuk Ahlahu man min al Samaradi man Amana minhum Billahi wal Yumul Aakhir Rabbit Rabbit al-Hadabala dan Ya Rabb kami jadikanlah negeri ini negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman sentosa warzuq ahlahum minas samarat man amana minhum billahi wal dan anugerahkanlah kepada penduduknya Rizki berubah buah-buahan yaitu bagi siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini, beliau mohon kepada Allah Azza azwa Jal berdoa mohon keamanan sebelum beliau berdoa memohon rizki bagi penduduk Mekah al-Mukarramah. Yang demikian dikarenakan nikmatul aman, nikmat keamanan, nikmat yang daruriyah, nikmat yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Dikarenakan rizki yang mereka dapatkan rezeki yang mereka peroleh yang mereka hasilkan mereka tidak dapat menikmati rezeki tersebut bersamaan dengan rasa bersama dengan ada yang rasa khauf bersama dengan ada yang rasa takut yang menghinggapi hati mereka dan hilangnya rasa aman dari mereka bahkan makanan yang paling mereka yang paling menggugah selera mereka dan minuman ataupun buah-buahan yang sangat mereka senangi mereka tidak akan bisa menikmatinya bersamaan dengan hilangnya nikmat aman tersebut bahkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib mereka tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak bisa menunaikan dengan penuh tidak bisa melunjutkan dengan baik bersama dengan jiwa mereka terancam atau keluarga dan harta mereka terancam Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum Quraisy akan nikmatul aman yang Allah berikan kepada mereka. Setelah sebelumnya mereka adalah bangsa yang bercerai-berai dan saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Saling berperang. Saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dengan datangnya ke Islam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. Allah gantikan semua ini dengan ketenangan. Makalah ingatkan mereka dengan, dengan firmannya. Li'ila fi Quraisy. Ilah fihm rehlat asyita iwas saif, faliyabudu Rabbahad al bayt atamahum min jui wa amanahum min khawf. Li ilah li ilah untuk kebiasaan kaum kurees. Ilah fihm rehlat asyita iwas yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan dagang di musim panas dan di musim dingin. Faliyabudu Rabbahad al bayt hendaknya mereka beribadah menyembah kepada Rabb penguasa rumah ini rumah Ka'bah Al-Musyarrafa. Artinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rasa aman kepada mereka sebagai ganti dari rasa takut yang mengancam mereka dan keluarganya, maka hendaknya mereka bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah Rabbadal Bait Rabbul Ka'bah Al-Musyarrafa. Alladhi at'amahum min ju' yaidu Rabb yang telah memberikan makan dari mereka sehingga mereka bisa menahan lapar wa amanahu min dan Rabi yang telah memberikan rasa aman kepada mereka dirasa takut yang menghinggapi mereka. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-67. Ayat yang ke-66. Allah Subhanahu wa berfirman tentang penduduk Mekah, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yataqattafu anas min hawlihim. Apabila tiryuk minuna, wabni imtillahi yagfurun, tidakkah mereka memerhatikan, tidakkah mereka memikirkan dan merenungkan, tidakkah mereka pada suatu hari mereka berpikir mengingat akan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka? Anjaalna haroman aminah. Kami telah menjadikan negeri mereka negeri yang Haraman aminah, negeri yang suci dan aman sentosa wayataqafdu wayataqattafu an-nas min hawlihim sementara orang-orang yang lainnya sementara umat yang lain di sekitar Mekah mereka saling berserak mereka saling merambok mereka saling menyerang antara satu dengan yang lainnya ababil batil yu'minun apakah kepada kebatilan mereka beriman wa bi nikmatillahi yakfurun dan terhadap kenikmatan Allah justru mereka mengingkarinya saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Dikarenakan pentingnya nikmatul aman, wal aman, nikmat keamanan ini, maka Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Meliuk berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala keamanan bagi dirinya dan umatnya, dilihatkan oleh Al Imam Al Bayhaqi Rahimahullahutala, dilihatkan Imam Ibn Hibban Rahimahullahutala al, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida ra'al hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman was salamati wal islam wat tawfiki lima wa tarda rabbuna wa rabbuk Allah kada sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu daulun Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila belum melihat hilal melihat tanggal 1 hijriah dengan terbitnya hilal maka beliau berdoa mohon kepada Allah Alhamdulillahu alaih nabillamni waliman Ya Allah jadikanlah terbitnya hilal ini terbitnya hilal ini beriringan dengan rasa aman dan keimanan bagi kami dengan keselamatan dan keislaman Ya Allah jadikanlah terbitnya hilal ini beriringan dengan taufik darimu. Kepada kami untuk suatu yang engkau cintai dan engkau ridai rabbuna wa rabbukallah sedekah yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nabi berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di awal bulan yang ditandai dengan terbitnya hilal Beliau memohon kepada Allah keamanan yang menyertai terbitnya hilal tersebut ini menunjukkan pentingnya nikmatul aman bagi umat ini yang dengannya mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketenangan Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga. Dikarenakan pentingnya kedudukan al nikmatul aman. Dan tingginya kedudukan dalam kehidupan umat manusia. Maka syariat Islam. At-tahirah al-mutaharah. Yang datang min indillahil azizil hamis. Melarang segala perbuatan yang akan mengganggu dan menyentuh. nikmatul aman wal-aman wal-istikrar. Nabi saw melarang umatnya dan segenap kaum muslimin untuk melakukan segala perbuatan yang akan mengakibatkan terganggunya nikmat aman bagi segenap kaum muslimin. Dilihatkan Imam bayhaki rahimallahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahkan Nabi saw bersabda: "Man rawa mu'minan, lam yuaminillahur rawadhu yoma qiyamah Barang siapa yang menjadikan rasa takut di hati seorang mukmin, Dia menakut-nakuti saudaranya kaum muslimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan rasa aman baginya ketika dia merasa takut pada hari kiamat. Saudaraku yang semoga dirahmati dan muliakanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga. Dilihatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Dari sahabat Abdurrahman Ibni Abil Layla. Kala, kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, La yahillu li muslimin. An yawwiyah Musliman. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi seorang Muslim, Ay haram, layajus, dilarang bagi seorang Muslim untuk menjadikan rasa takut di hati seorang Muslim yang lainnya. Yang demikian dikarenakan rasa takut atau teror atau yang semisal dengannya akan mengganggu segala aktivitas kaum Muslimin mengganggu ibadah mereka, mengganggu aktivitas mereka dalam keseharian mereka, dalam mengasuh keluarga dan anak, dalam mengais rezeki ataupun dalam kemasratan-kemasratan yang lainnya. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa aman bagi kita semuanya dan bagi baik senap kaum muslimin Dimanapun mereka berada. Ja'alan Allah wa iyyakum miman istama'a qaula fa ahsanah. Wa barakallahu li walakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadhikril hakim aqulu li kulli hadha astaghfirullah li walakum min kulli damb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul aman adalah nikmat yang sangat agung nikmat yang sangat mulia dan terkadang akan terasa besarnya nikmat tersebut dan agungnya nikmat tersebut ketika nikmat tersebut dikurangi atau bahkan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala wa na'udzubillahi min zawali ni'matihi Wanuzule Uqbah, wanuzule Nukamih. Saudara yang semoga dirahmati dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa bayangkan bagaimana rasa dan keadaan yang menghinggapi saudara-saudara kita yang mana di negeri mereka sedang dilanda dengan peperangan ataupun dengan pertempuran sebagaimana dialami saudara-saudara kita yang ada di Palestin Ataupun yang ada di Yaman Ataupun yang lainnya. Jiwa mereka terancam. Keluarga mereka terancam. Harta benda mereka terancam. Aktivitas mereka terancam. Bahkan ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala terancam. Maka hendaknya kita bersyukur. Atas nikmatul aman. Yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kepada waliar, Kepada wulatu umurina. Kepada pemerintah kita yang telah memberikan keamanan bagi kita semuanya. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmatul aman. Itu akan terjaga. Keberadaannya di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan Allah akan nambahkan. Ketika kaum muslimin menjalani sebab. Berkesinambungan. Keberadaan nikmatul aman tersebut. Di antara sebab. Yang akan yang dengannya akan terjaga nikmat aman bersama dengan kaum Muslimin adalah al-Iman wa Taqwidh wa Ikhmati Sirillahi al-Jawal. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikhlaskan ibadah untuk Allah serta kita berusaha untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita dan keluarga kita atau masyarakat kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, Waadallahu al amanu wa amilus salihat la yastakhlifan nahum fil ardi kama stahlafal ladina min qablin wala yubaddilan nahum wala yumakkinan lahum dilahum allazi sadalahum wala yumkin aw la yubaddilan nahum min ba'di khaufin amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh la yastakhlifan lahum fil ardi kama stahlafal ladina min qablin sungguh Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah Sebagai pemimpin di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan umat sebelum mereka sebagai khalifah di muka bumi. Walayu makinan nallahum di nahumul ladir taballahum dan sungguh Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridai untuk mereka. Walayu badilan nahu mimbak di khovfim amna dan sungguh Allah akan menggantikan rasa takut yang menghinggapi rahati hati mereka dengan rasa aman. Ya'budunani la yusriku nabi saya. Kemudian di akhir ayat Allah menegaskan kembali Siapa yang akan mendapatkan janji tersebut Allah akan kakohkan Allah akan ridhoi agama mereka Allah akan kakohkan Dan Allah akan gantikan rasa Takut mereka dengan rasa aman Allah kata Mereka beribadah kepada aku Dan mereka tidak menyukutukanku Maka bila kita menginginkan keamanan ini Tetap bersama dengan kita Dan berkesinambungan dan dia dicabut oleh di Allah subhanahu wa ta'ala Maka wajib bagi kita semua Baik sinab kaum muslimin Rakyatnya ataupun pemimpinnya Pejabatnya ataupun yang lainnya Untuk mereka sana bertakwa kepada Allah Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Dan meninggalkan segala bentuk kesidikan Yang zahir ataupun yang batin Kemudian yang berikutnya di antara sebab Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjaga nikmatul aman bagi sinab kaum muslimin Yaitu dengan kita mensyukur nikmat aman dengan kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan demikian juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-112. Wa dzaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an umillah Faadaqah Allahulibasalju walkhawfi bimakan yasnain. Allah Subhanahu wa Taala menjadikan perempaman sebuah perkampungan yang dahulunya kampung terasa aminatan mutmainatan penuh dengan keamanan dan ketenangan bagi penghuninya dan penduduknya. Ya dihariskuharroba dan mingku limakan. Riski mereka datang dengan melimpah dari segala arah dari langit, dari bumi, dari kanan, dari kiri, dari depan dan belakang. Allah datangkan rizki kepada mereka. Fakafarat bi'an umillah. Akatai mereka kufur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Faadhaqah Allahu libasal ju'. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan wal khaufi dan Allah timpakan kepada mereka pakaian rasa takut bima kanu yasnaun. Dengan sebab apa yang mereka perbuat. Itu kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alain nabi syukri. Wa alain nabi taqwa Allah. Wajib kita untuk syukur kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Bi fi'lil ma'murat. Wa tarqalimanihyat. Dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan menjadikan nikmat aman. Bersama dengan kita semuanya. Kemudian yang berikutnya. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara. Ubaya kita untuk menjaga nikmat. Cukai nikmatul aman telah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuklah jadikan rasa aman bagi kita semuanya. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan, doa Nabi Allah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriakan memang Ibn Hibban ketika beliau melihat hilal, maka beliau berdoa Allahumma ahillahu alaih bil amni wal iman ilah akhirih. Doa adalah merupakan sebab, salah satu sebab dan merupakan silah senjata bagi kita. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keberanian ni'mat terus. Aman terus bersama dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladina amru sallu alaihi wa sallimu. Tasliman kisir masjidah. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala Ali Muhammad. Muhammad. Kamasulayta ala Ibrahim. Wa ala Ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Allahummagfir lil al muslimin wal wa muslimat wal wa mu'minina wal wa mu'minat al ahya' minhum wal amwat innahu saymun qaribun muji bid'awat ya rabbal al alamin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma aslih lana mualata umurina Allahumma wafiqhum li kulli li kulli shay'in yuaddi ila salahi al biladi wal ibad Allahumma ta'alil walati umurina Binaat bintanat salihah, yadulhum al wa yakudhum il khair, ya Rabb alamin, Rabbana aatinafitunya hasana, wa fil akhirat hasana, wa kina ada benar, wa kina ada benar. Muhammad, walhamdulillah bil alaminu ati musalah.